Падав там і пробуджувався вранці, дивуючись, яка сила мене туди занесла. Тоді навчився чути крізь сон і обминав усі перешкоди, керуючись слухом чи якимись потаємними змислами, бо ж очі мав заплющені, і мозок снулий. Так заблукував степ або в ліс прокидався десь у байраку, не березі струмка або навіть на дереві вилікувався від цієї дивної немочі в Стамбулі, може тому, що невірним чи знадована, а може, та й не зі мною все було, а з моїм побратимом писарем самілом або ще з кимось. Мабуть, коли я вмру, то дух мій теж не вспокоїться колись тіла і літатиме по всій землі нашій, опиняючись то там, то там, то у Києві, то чигирині, то у суботові, то на хуторі жуки, то в гадячій. скрізь, де пробуджуватиметься пам'ять, це володарка людських діянь, це байдужа реєстраторка людських вчинків і гріхів, всемогутня володарка наших вчинків, велика цариця вічності, звитяжниця безодні небуття. Налякано і довірливо оберталась до мене личко. Таке маленьке, що накрив би його своєю важкою долоною, як теплу пташку, так ніж сила в ньому не збагненна і обезвладнює тебе, мов, найбільша потуга. Таке лице не старіє і не вмирає ніколи, і житиме в моїй пам'яті вічно. А коли згасне моя свідомість, тоді лишиться пам'ять про пам'ять і те вічно. Бо так мені хочеться, а відомо, що воля людини душа за смерть і минувчність. Я готовий був заплатити за це личко всіма скарбами землі, приступними мені і неприступними, бо поставало воно перед мною, як самогутність природи, дани наш природі, що платиться темною жагою, не гріховною і непринизлива. Коли вона осяяна ореолом любовної жартовності і очистительного покаяння. Але слова каяття замирали на моїх устах, щойно я чув її тихий і водночас стирливий голос Батько, коли ж повезете мене кудись? Куди ж тебе повезти, дитино моя? Хіба я знаю, до Варшави? Може ще й далі. До Варшави далеко. Тоді хоч до Києва. До Києва? Ох, не знаю, не знаю. Повезу тебе до Чигирина. Чигирин? А що Чигирин? Це ж так близько, батько. Вона вибрала хвилю, коли ми були самі, і опинилась біля мене, горнулась до мене своїм витким тілом, ввивала мене шепотом, як з немогою, блащилася і зваблювала. «Батько, повезіть!» І я так знудилася вже. Чигирин, прошепотів я її, чигирин, матронка Люба. Може, вона й згоджувалася, а може, хотіла від мене чогось небаченого, бо обійняла своїми тонкими руками мою тверду шию і попросила, знеможеної безсила, «Поцілуйте мене, батько!» І, не розправляючи свого звислого вуса, не вміючи скинути своєї похмурої тяжкості, я поцілував її в молоді уста і не міг відірватися від неї. Коли ж відірвався, то побачив у відблисках полум'я таємничий усміх на її лиці. Що він обіцяв світові мені, Що заповідалося в тому усміхові? Я ошалів від любові. І це у п'ятдесят літ. Доля не ласкавала за мною, коли людей дорогих мені і вірних мав до часу приховувати від світу. Та з тими, що очей зневаги варті були, змушені і далі триматися купи, мало не впадаючи в обійми. З початком березня наступного року 1646-го прибув із Варшави до Києва таємний посланець королівський, староста Ломжинський і маршалок торішнього сейму, їй Яраним Радзієвський, який мав лист до козацьких старшин. І кожного з перелічених у тім листі осібно покликано до Києва із заповіданням дороги ще дальшої. Знову прощався я з рідними і з Суботовим, не відаючи того, що жде цю мою тиху оселю, де я мав стільки щастя, і де нещастя виростала непомітний зловорожий. Може, й спричинений не моєю нерозважливістю і надмірною бойністю душі, що не втишувалася з літами, а мов би, набирала сили і нестями. У Києві опинився я разом з осавулом генеральним Іваном Барабашем, осавулом військовим Переяславським Ілляшем Караїмовичем, осавулами полковими, Романом Пештою і Яцьком Клишею писарем військовим Іваном Нестеренком, панами гальми поважними, як на моє сотниківське достоинство. Так ще доводилося, не мали дивуватися і їм, і пану Радзієвському. Тільки я не здивувався, бо листом королівським кликано всіх нас до Варшави. вже я казати б, проклав козацьку дорогу. А тепер ці старшини мали б її зміцнити, вже як там воно вийде. Радзієвський Хоча діяв він як короля, не забував нагадувати про вольності шляхецькі повторюючи, що річ посполита ладна втратити призн будь з ким, але не потерпить диктаторства. Над така мова видавалася приємною, бо вважав себе найперше людьми вільними від народження і зазвичайми предківськими, а вже тоді підданцями королівськими. То пан Радзієвський забув нагадати, що одна справа вольності шляхетська, зовсім інша козацька своєволя. Згодом, коли Гіараним Радзієвський, ставши вже